91ci məzmur. Haqq talanın pənahında yaşayan, külli ixtiyarın kölgəsində oturan insan, Rəb haqqında belə söyləyir. O mənim sığınacağımdır, qalandır, Allahımdır, ona güvənirəm. Bil ki, o səni ofçunun tələsindən ağır xəstəliyə düşüb ölməkdən qurtarar. Səni qanadlarının altına alar, Pərlərinin altında sığınacaqsan, Sədaqəti qalxanın siperin olar, Nə gecənin kabusundan, Nə də gündüz atılan oxdan, Nə zülmətdə dolanan ağır xəstəlikdən, Nə də gün məhvədici qırğından qorxmazsan, Yanında min nəfər, Sağında on min nəfər qırılsa, Sənə xətər dəyməz, Gözlərinlə baxacaqsan, Pislərin cəzasını görəcəksən, Ya Rəb, sığınacağımsan dediyin üçün, Haqq talaya sığındığın üçün, Şərə düçar olmazsan, Bəla çadırından uzaq qaçar, Allah sənə görə mələhlərinə əmr edər ki, Gedəcəyin hər yerdə səni qorusunlar, Səni əlləri üstündə aparsınlar, Ayağın bir daşa dəyməsin, Şiri gürzəni ayaqlayarsam, Gənc aslanı, Əfi ilanı tapdalıyarsam. Mən Rəbbi sevdiyinə görə, Onu azad edəcəyəm, İsmimi tanıdığına görə, Onu yüksəldəcəyəm, Məni çağırarkən, Ona cavab verəcəyəm, Dar günündə ona, Yar olacağım, onu xilas edib, şərəfə, şana çatdıracağım, onu uzun ömürlə doyduracağım, ona qurtuluşumu göstərəcəm.